minha biologia já devia ler os A julgar pelo andar O meu armário já devia Ter as gravatas por cor e os amores bem arrumados Mas tenho a lua em agitar E o meu calvário é ser feliz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 Eu sei Pela minha biologia Já devia ler o expresso A jogar pelo calendário O meu armário já devia Ter as gravatas por cores E os amores bem arrumados Eu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 E futuro cana me É presente dos teus pais Eu oh, oh, oh. Pela minha biologia já Devia andar o expresso A julgar pelo calendário o meu armário já devia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 a Miguel Arouxo interpretando Sagitario, que é unha canción portuguesa, pero que sirvenos para poder recibir ao noso imorrente e grande amigo Joan Arco Bella, que sempre ten seguro algunha intervención interesante que comunicarnos. Sí, Queridos ointes, damos ya benvida a Joan Arco Moi boa tarde, Joan. Boa tarde, boa tarde. Interesante. Non chove en Galicia hoxe. Ah, amigo, no, eso es eso Eso es noticia, eso es noticia. <ríe> de un den show ahora por el fútbol la zona de Salvaterra, no, la de Casela. El pollillo caray. Eh, eh, hombre, no hay show, pero con 25 y finito leva-se ben a cousa eh? si, sí, hombre, a máis aí perto ou por esa zona podes atopar eh, viño de, do condado que tamén paga a pena tastalo é Lamprea pero, <risas> adito, a Lamprea sí. para, para os mortales este ano vai ser que non, porque preguntei un faí uns días e creo que me dixeron a peza a 160 euros Cuidadito, eh? Dá para comer unha boa mariscada co que vai vale la prea, eh? Sí. No a bueno, eh, a ver, o capricho é unha vez ao ano. Tampouco ah, ah, ah. é cuestión de botar, eh, non sei... Foguetes, si, si, si che, che te convidan, pero se si non te convidan, pois, pues, bueno, por, porque un ano non se coma, tampouco pasa nada. Tampouco pasa nada, eh? <risas> pues me comentaba unha cousa, que é o seu millón non ven a colación, pero un no sitio que lhe chama un restaurante que é a FAI que lhe chama, eu como non me acordo como lhe chama, lá de Salvaterra Salvaterra non sei como lhe chama preguntei, este ano como vai e tal eh, a explicación que, no, que me deron é bueno, é que o precio do ano pasado marchose, ah. porque fixei unha redada a guardia civil en goñada nos furtivos ah, Vale, eh, parece, eh, parece que percaso encima mucho vente o vente ante lógicamente aumentó un poco el precio. Vale, vale. Bueno, ¿Qué entonces, va. que ya, que ya hemos hecho? Cuéntame, de salceda es eh. de salceda que de Casellas, entonces estás eh documentación o información Claro, o... claro, estuve ahora en Budiño, estuve ah. en Budiño porque Claro, para descubrir os tesouros, como digo, hai que papear eh, sí. as aldeas, as non sei que por que, eh, o que estamos capaces no, claro, claro. se todo o mundo. Té, non Claro, claro, exactamente. Pegas pola aldeas, pois pues, sempre aqueles, aqueles elementos do noso patrimonio que chama a atención, ¿no? Entonces, o dalí en a veces se pues, si non topas nada, pois pues, tamén te como dicen aquí, unha palabra que espella, é dicir xales podería ventilar que tamén é bo para, sí. para, para... E anduve nestes días sí. tamén todo norte, que pasa que igual xa o compañero da costa da morte mm. anduve por alá por por Camariñas do encaixe de, de Camariñas Claro, claro, sí, sí, moi importante sí, sí. Aquelo cuidado, era a primeira vez que asistíme, e aí non na televisión, incluso moitos desfiles ten precoxión mm. mediática importante, xa son creo que 34 anos de desfile pero nunca había estado e me quedei asombrado o que dá de si o, o encaixe xa non, sí, non por o xa non porque había representacións de encaixe de moitos países do mundo, e me sí. quedei asombrado de que É, é, é unha arte, de verdade, había sí, sí. De, de algún sitio que dice Eu teño que contar isto, que contar isto porque porque en Hungría, Polonia, uh -huh. Albania Que había unha representación destes países de ahí, Eu pensei que era unha cousa máis noxa, incluso en Italia Pero por aí se fan verdadeiras maravillas O que podía, por ano que, vem, que vaya que, que paga pena ver el espectáculo... A, a artesanía, artesanía especial, ¿verdad? Sí, sí, artesanía. Es algo, es algo que, que, que hay que tener una... cuidado, que dices, tallar una cosa en una madera, en una pedra, hm. es un arte, pero fácil o confío. Sí, ¿no? sí, eso cuidadito, hay sí, que tener sí. ustedes muy agustados para e eh, ademais son centros de fíos centros de boliñas de esas que teñen sí, que, que, que eh, calcular de un lado pautro outro eh, eu digo, é eh, eh, cando estas mulleres, homens que tamén hai moven os palillos si, si eu mirei que había de varios países de, de, de outros países do mundo que era unha especie de tambor bueno, máis ou menos similar eu eh, de eh, Eu que mais que guiar-se pelo olho, eh, eu creio que, que seriam pelo sonido. Eu que é eh, eh, eh, como eh, como explicar-se. Mira, quando eu falamos, eh, a, me examinei de, de, de morse. Quando mm. chega-se que tens o cassete daqueleta, cassete, é mais o livro. Eh, intentas, ponto, raia, raia, ponto, ponto. Não acabas de aprender o mais na vida, hasta que, em umas classes aprendín a, a, a, os sonidos, os sonidos de cada letra. Bueno, claro, claro, claro, claro, claro. Eh, entón, a musiquita que producía, ta, ta, ta, ta, ta, ta, era capaz de... De, de, de compoñer unha frase, sí, eh, sí, eh, sí. Estas sempre ten que guiarse pola musiquilla <risas> pero como te moves a velocidade... Digo, é eh, unha idea, como dixo, non, é, sí, pero... Sí, sí, sí. tendo en conta, Eu unha vez o, tendo en en conta camarín, o traballo que fan eh, esas mulleres eh, vez en camarín, son eh, verdadeiras artesanas estaba todo o que era o porto cheo de mulleres e eh, eh, nenas facendo en case de bolillos, que non eran solamente de camariñas, uh -huh. senón que os había eh, sí, fora sí, de España sí, sí, sí, eh, eh, ali cabía unha representación sí, fíxate tú, de... que te xa criante uh -huh. eh, eh, ali unha Oh. Grande, ao lado da igreja, o que era o pabellón de deporte, xa máis un, unhas carpas anexas, que era sí sitio, porque ademais aí pois participan xa, eh, ou participan eh, uh -huh. diseñadores dentro do, de, de, de un renombre, no sea yeah. eh, eu xun con a muchacha amiga miña, eh, lustrado, pois que xa é unha persona que, que fixou xeu no mundo da moda, en academia, ten un sistema de aprendizaje, o sea que a xente do, do que participa Podese ser que este eh, de, por decirlo, ollas da primeira división a mellor no o Real Madrid, ¿verdad? Como, sí, pero, pero, pero é o Atlético de Bilbao creo que vai jogar a final da da copa. Entende. Sí, sí, sí. Precioso, preciosa, verdade que ah, é unha cousa fantástica Son cousas preciosas os que faen estas eh, o que faen estas muller. Eu que me quedei parado foi dun teu unha muller que era de Grandas de Salime, das Asturias que estuvo expoñendo en Fonsagrada que un mantel para doce persoas costaba duascentas mil pesetas cando eran pesetas o eh, eh, eh, traballo que ten é só é que lle dicían a ela isto é es moi caro, dice que os meus ollos quedaron oh. aí <risas> claro, eh, tamén é moi caro Pues, pero si te... Pero, a, a arte? Pagas, eso. Eh, vale. eh, ¡Eh, lógicamente! o que ten un cuadro de, de... un lacheiro, un cuadro de un artista que ¿Eh? está consolidado en un pues, mira, en cierto modo podemos chulear de que tenéis una peza única. ¿Eh? Eh, eh, oye, ese tico, me, eh, ese no lo compré, ese mantel de este, de plástico, de este que se pasa un trapito, siempre están limpios como que tenga una cocina, eh, vale, pero... Eh, xa queres sorprender, e imagina que vado, pois soñemos. Exactamente. É sí, sí, eh, eh, extraordinaria forma de traballar. E bueno, aí, Salceda, seguro que coi documentación do peto das ánimas e cruz alta de Santo Tomé de Par, par de Rubias, verdad? Estuve en Par de Rubias, estuve. Eh, eh, estuve eh, en Par de Rubias, estuve en, eh, tamén aí agora non se me ven o Santo Oceano. Bueno, tenía aquí eh, apuntado isto na no caderno que teño atrás no coche porque aínda estou en Maceira. Estou na carretera de, de, de volta. Sí, é, ah. O que me sorprendeu de, de, de, de día a día, foi un cruceiro de Maceira. Eh, eh, no, digo un cruceiro pequeno, bueno, pequeno, normalmente os cruceiros teño un fuste largo sí, sí, sí. Fonte de, de Pedro, então. O cruceiro de Forcadín. Ah. Eh, sí, sí, sí, sí. Contámelo. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, con ese gente días me trae fotografías en un nuevo espacio. Me, mete, llamó, mete. me llamó atención porque... Eh, <ríe> Sobre todo, dame un poca a risa, porque cando colles vas para ter fotos da, do cruceiro, ¿no? sempre miras alá o santo a santa, uh -huh. e, un pouco costa-arriba, ¿no? sí. pero este é un cruceiro que pode chegar non máis de dous metros de sí, alto. Entón, sí. mirabas o Cristo crucificado e a Virxen, o reverso uh -huh. de santo, representación, casi humilhaba de frente, teña un, unha singularidade, chamou má atención porque non é doado a topar en, eh, este tipo de de curseiros, de, de curseiros eh, baixo, me imagino, me imagino que era un curseiro polo tipo de arquitectura tal bastante antigo, ¿no? bastante uh -huh. antigo. e pois ainda habida hora de volta para ir non por rino, e ali e eh, par na capela de san sebastián por dentro do cami porque es praticamente no casco urbano de, de no casco urbano de porriño eh, ah. cerquiña cementerio do, do monumento da, da porta de de, de Antonio palacios calina que, ah, claro. eh, eh, eh, que está o cementerio susto detrás é porque era que había unhas uns unhas, unhas almiñas efectivamente xusto da porta cementería esquerda a, aparece unha representación dunha salmínese tal co Espíritu Santo unha, un, un santo que como a erosión fixo estrago xa non se mea e a salmínese abaixo é unha calavera avisando cuidado co que entre aquí ¿verdad? Eh, eh, eh, que se prepare que aquí non vai dicir non, aquello non me enterei e tal de que aquel era pecado aquí oh, no juicio final eh? todos somos iguales e xuecos non é torto, non é cejo sabe moi ben o que ten diante eh, cando <risas> dize a verdade mentira, non? E dixe hai que parar para fazer estas cousas eh, eh, eh, por aí, porque, bueno, pues, o que non se conta Na. non se sabe si, claro. si, sí, sí. do que non se fala non existe eso é o que estamos diciéndonos gracias a, precisamente a comunicación pois de verdade que para nós sempre é un placer terte aquí con nosotros eh, o, o yo unha honra de verdad, de verdad o agradecido son eu yo unha honra, xoan, unha eh, honra para nosotros é unha honra de verdade bueno, que... eh, é xe, que xa que se pero digo xa realmente que se si te agradecido son eu é non porque eu eh, vaya a figurar a iso, non? Porque e, a mí me encanta o que a xente conozca pues eso, esa, eso, as nosas cousas E é ¿no? que facemos, non? precisamente venta, vena, votar man de persoas como a ti Que, que dan venta. a coñecer cousas importantes vena. e interesantes É o mérito das cousas Pois pues, pues, moitísimas gracias, Joan ata outro momento que bueno, o próximo sábado voltaremos eh? Vale, voltaremos pues, algo, veña Veña, a, unha, unha aperta boa, grande Boa semana, semana. semana Moitas gracias vale. Moitas gracias Bueno, queridos ointes, vamos a poñerlle un bocadinho de música especial O que quero, me parece que, non sei sé si se o nosso técnico buscou, pero sí que o faremos Unha peza que tenga algo que ver coas tranxugueras de eh, Carlos Blanco Titulase retrouso. Vamos a ver eh, se si o fa... eh, eh, eh. No, no, no. Un momentinho, non no marchar, por favor, non marchar, non marchar Como cantan estas criaturas, eu creo que empezaron de pequenas xuntas que van empastadísimas, ¿verdad? No, quería que quedara, porque como son unas valentes y, y, y exactamente eh, te dije que fijésemos a caída una, una pesa que